Mr. Lukac has this morning asked me to lead the discussion. As we have discussed till now in German, and those among us who have German as their native tongue are only a minority, it seems fair to me to use English this time to spread the disadvantages of not being able to express yourself in your own language. We have listened to six reports about the different types of cards and their distribution in Europe, and five different European countries. It is now 20 minutes past 10. That leaves us 10 minutes for the discussion, which is not too much, and for that reason I must ask you to keep it short. Whom may I give the floor? Professor Horvathic? Was wir soeben gehört haben, bestätigt was ich schon gestern anlässlich der ost- und südeuropäischen Beiträge über die Wiege gesagt habe. Die ganze Beitragsreihe von heute ist von Neuem ein Beweis dafür, dass wir mit unserem Atlas auf dem richtigen Wege sind und dass es sehr wohl möglich ist, auch wenn hier und da die traditionellen Kulturen schwer aufzudecken sind, um das Bild der tausend- und vielleicht mehr als tausendjährigen Kultur Europas zu rekonstruieren. Das Einzige, was wir brauchen, ist Ausdauer und die Überzeugung, uns einzusetzen für ein solches großes Unternehmen im Dienste der Wissenschaft. Und zu dem niederländischen Korreferent von gestern... Möchte ich darum ganz freundlich und ohne jedem Ärger sagen, dass er noch lernen soll, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen, so wie das gestern und heute auch den anderen Einleitern gelungen ist. Thank you, Mr. Horvatic. To my regret, the Dutch co referent to the cradle ik kan u nu niet antwoorden, want we bespreken de kaart. Maar hij zal er zeker over nadenken. Is er ook iemand die de kaart wil bespreken? Ik was razend. Dat was niet te merken. Gewaard ijzerkalm. Die arme man oort nur nu zichzelf. Den etten ze niet om voorzittende welen durven. Was ik maar gekozen. Ja, ook dat. In Nederland zou zijn mannen al lang afgezet zijn, in België ook. Es gibt nicht einmal eine Satzung, welche so etwas möglich macht. Er benimmt zich als ob er vom lieben Gott ernannt worden sei. <laughs> en als we nou vanmiddag bij de slotdiscussie eens voorstellen, om van nu af aan het bestuur te kiezen? Dan machen ze niet. mee. Dat zou ik jullie toch echt afraden? Beperk je nou liever tot zakelijke kritiek. Dit is zakelijke kritiek. Als een voorzitter niet deugt, moet hij afgezet worden. Herr Klastroep, wenn ik gleich vorschläge künftig den voorstand te welen, würden ze mich dan unterstützen? Nein, Herr Koning. Das kann ich nicht unterstützen. And you, Mr. Bailey? I'm afraid not. Too political. Denemarken en Ierland doen niet mee. Das wisten wir. Dan zal de Benelux het alleen moeten doen. Ik heb Horvatitsch ingelicht over jullie bezwaren, maar hij tilt daar niet zwaar aan. Das wird sich zeigen. Hij hoeft niet bang te zijn, want we staan alleen. En nu zijn we weer bij onze Schlussdiscussion angelangt. Und ich glaube, wir können alle zufrieden sein über alles, was wir die vergangenen Tage zusammen erreicht haben. Wenn ich denn auch jetzt die Gelegenheit dieses Forums benutze zur allgemeinen Beratung und Diskussion, dann tue ich das in der Erwartung eines ruhigen und konstruktiven Gedankenaustausches zwischen gleichgestellten Mitarbeitern eines wissenschaftlichen Unternehmens. Entschuldigen Sie, Herr Professor. Ich höre erst jetzt, dass wir auch eine Karte von der Andmühle liefern sollen. Dieser Vorschlag ist also angenommen? Ja, Dieser Vorschlag ist angenommen worden. Obgleich darüber gar nicht diskutiert worden ist? Darüber ist gestern Abend im Vorstand diskutiert. Ach so, im Vorstand? Ja, im Vorstand. So wie sich das gehört. Aber jetzt möchte ich Ihnen das Wort geben, denn so könnte ich noch stundenlang weitergehen. Das wissen wir ja. Niemand? Die Art und Weise, wie wir bei früheren und auch bei dieser Tagung diskutiert haben, hat mich nicht ganz befriedigt. Wir haben zwei verschiedene Meinungen gehört, sind aber zu keiner Schlussfolgerung gelangt, also ob das, was gesagt ist, nicht gesagt ist. Ich möchte darum vorschlagen, dass wir die Referate einen Monat vor der nächsten Tagung zugeschickt bekommen, ...damit wir hier wirklich vorbereitet diskutieren können. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Alles kann immer besser. Nur ist es leichter, so etwas zu wünschen, als zu verwirklichen. Herr Kollege Günthermann. Ich weiß aus Erfahrung, wie schwer es ist, vom Referenten das fertige Referat im Voraus zu bekommen... Aber vielleicht wäre es möglich, dass die Bearbeiter eines Themenbereiches <lacht> zwischen den Sitzungen etwas öfter mit dem Vorstand zusammentreten, damit sie ihre Themen weiter diskutieren können. Äh, Frau Dr. Slobacevicoma? Im Gegensatz zu Herrn Koning habe ich diese Tagung als sehr positiv erfahren. Ich glaube, es wäre besser, was wir uns in dieser Diskussion beschränkte, op de punten, die Punkte, welche Professor Chorwatzis in zijn Einleitung berührt had. Bevor we dat doen, möchte ik toch wissen, wie de Voorstand dem Vorschlag van Günthermann tegenover gegenübersteht. Ik werde nog een Schritt verder gaan en vragen of het niet angemessen wäre, wenn alle solchen Bearbeiter eines Themenbereiches voor de zeit ihrer Tätigkeit Mitglieder des Vorstandes wären. Mir scheint es manchmal, als wären der Vorstand und die übrigen Mitarbeiter durch eine Kluft getrennt. Nicht im Prinzip, aber doch in der Praxis. Ganz formal gesehen ist es jetzt so, dass wir nach Richtlinien eines Gremiums zu arbeiten haben, das wir nicht selbst gewählt haben, das aber Beschlüsse fasst. Das wirkt hemmend auf die Aufnahme neuer Ideen. Was man wünscht, ist nicht immer das, was möglich ist. Die Selbstständigkeit des Vorstandes ist eine historische, gewachsene. So hat Eric Sirkusson das gewollt, als er 1937 dieses Gremium gründete und so sollen wir in seinem Geiste weiterarbeiten, jeder mit unseren eigenen Aufgaben. Wir im Vorstand haben unsere Aufgaben, Sie als Mitarbeiter haben die Ihrigen und so soll das bleiben. Dann werde ich es anders formulieren. Het probleem is dat we als medewerkers geen voorstand hebben die we gewählt hebben en die de beslissingen die we gefasst hebben uitvoeren kan. We zijn niet eens in staat onze eigen beslissingen richtig te discuteren. Deze situatie zou abgeholfen werden, worden, als de hoofdbearbeiders der themen als Mitglieder in Vorstand voorstand meewerken dürften. Und wenn Sie meinen, dass dieser Vorschlag wegen der historisch gewachsenen Selbstständigkeit und der Eigenaufgaben des Vorstandes und der Mitarbeiter nicht zu verwirklichen ist, dann müssten wir eben für die Mitglieder einen eigenen Vorstand wählen, um die Beschlüsse durchzuführen. Einmal, weil wir nur so effektiv arbeiten können und zweitens, weil wir nur so mit dem Gefühl arbeiten, auch in grundlegenden Fragen mitsprechen zu können. Ich plädiere dafür, dass die Richtlinien für unsere Arbeit so entschieden werden, dass auch wir daran teilnehmen können und dass keine Beschlüsse dort gefasst werden, wo wir nicht vertreten sind. Das lag mir am Herzen. Wenn ich damit allein stehe oder zu einer Minderheit gehöre, richte ich mich nach der Meinung der Mehrheit. Aber ich möchte es einmal sagen... Wenn Sie so gerne diskutieren wollen, bitte laden Sie uns dann nach Amsterdam ein, dann können Sie dort so viel diskutieren, wie Sie wollen. <lacht> Sie wissen sehr gut, dass ich das nicht meine. Es geht nicht um das Diskutieren an sich, sondern um die alten Ideen fortwährend zu prüfen. In unserer Organisation geschieht das leider nicht, Ich gebe zwei Beispiele, leider aus meiner eigenen Erfahrung, aber jeder von uns kann sie übersetzen in die Seinige. In Stockholm habe ich vor zwei Jahren gezeigt, dass eine Karte der Weihnachtsbaumes kein Bild gibt von einer weit zurückliegenden Vergangenheit, sondern ein Momentaufnahme in einem rezenten historischen Prozess ist. Und doch steht mein Name noch immer auf der Liste der Bearbeiter, als ob ich nichts gesagt hätte. Gestern habe ich einen gleichartigen Standpunkt verteidigt bei der Karte der Wiege. Und auch jetzt geht es weiter auf dem alten Wege, als ob nichts gesagt worden ist. Ich kann mich irren. Natürlich kann ich mich irren. Aber doch nicht ohne Diskussion. Da liegt mein Vorwurf. Ich sage es anders. In der Wissenschaft wachsen ja neue Ideen, zum Beispiel über die Verbreitungsprozesse in der Kultur. Und wenn wir einen Kollegen haben, der da über neue Ideen hat und jeder hier weiß, wer ich meine, dann müssten wir die Möglichkeit haben, ihn in den Vorstand zu wählen, damit solche Ideen diskutiert und geprüft werden können. Ich behaupte nicht, dass die Prinzipien, nach denen wir arbeiten, neu sind. Aber wenn wir jetzt wieder etwas anderes anfangen, dann kann sich nie erweisen, ob die alten Fragestellungen relevant waren oder nicht. Wenn jemand neue Ideen und Fragestellungen hat, dann soll er sie selber erproben und prüfen. Lieber Herr Horvatitsch, ich habe dieselben Erfahrungen gemacht wie Herr Koning. Vor einem Jahr zum Beispiel habe ich Schriftlich einen Vorschlag gemacht, um eine europäische Karte über Gebärden und Gesten zu schaffen. Davon habe ich leider nichts mehr gehört. Soll das jetzt meinen, dass er zur weiteren Beratung ausführlicher vorbereitet werden soll? Oder soll ich es so verstehen, dass das Thema von oberster Stelle abgewiesen worden ist? Was soll ich dazu sagen, zu diesen kleinmenschlichen Eitelkeiten?